То так було все заплановано. Покрутитись біля будинку півтори години, почекати, поки всі заснуть, піднятися на другий поверх, зробити свою чорну справу, спуститися. І тут, як на зло, до передпокою, заходить Троцишин Антон Федорович, який о 2.03, всі свідчення, як бачите, напрочуд точні. Закрив гараж. І зайшов поставити квартиру на сигналізацію. Отже, заходить він і бачить нас посередині холу. Що робимо ми? Зметикувавши, що він? З перестраху не розберу, що ми щойно війшли, чи збиралися входити. Ми знову піднімаємося на гору, розігруємо плач і скрегіт зубів. Я нічого не планував. Не робив ніякої чорної справи, я вже все розповідав. Розповідала, а як же? Що змерзли, завернули погрітися, аж раптом почули підозріли шум і побігли подивитись. Мовчки і не відповідаючи на досить здивований вигук свідка. Вигук не запитання, на нього не обов'язково відповідати. Ви, садист Шелепінський Андрій Ігоровичу, Рафінований садист, який заздалегідь купив ножі, може ще навіть не вибравши жертви, але винюхаючи її у великому місті, чекаючи нагоди. А може у вас був вагомий мотив? Для двох ножів повинен бути досить вагомий мотив. Так на чому ми застрягли? А, ми застрягли між 12.20 і 2.03.29 вересня 2001 року. Я не купляв ніяких ножів. Отже, все, решта, ми не опротестовуємо. Залишилося з'ясувати, де ми взяли ножі. То де ми взяли ножі, не чую. Я не... Так, так, мені треба подумати. На чим? Ми знову занадто тихо мовчимо. В тому, що ви розповіли... Є щось неправильне. Але я не можу тут думати. Мені треба вийти звідси. Ого, як круто! Навіть герой американських бойовичків такого собі не дозволяв. У них, у героїв, є адвокати. А у нас є півтори години ночі, на яких ми не маємо ні алібі, ні потяжчого пояснення. Так чим ми займалися між... «Кохання! Чим ми ще могли займатися вночі та ще й півтори години?» «Не перегинайте палиці, бо що таке?» «Я просив мене не турбувати». «Ігру Петровичу, там адвокат». «Хто?» «Адвокат Андрія Ігоровича Шелепінського». «Так, адвокат має вигляд колгоспного їздового» поквапцем, перебраного на голову екзанаційної комісії, в окулярах, з лисеної, паперами, у яких на перший погляд мало що тямить. Анрій за все своє неповторне життя, не маючи справи з адвокатами і взагалі, і з цим адвокатом зокрема, вирішує не цуратися добрих фей, що з'являється у потрібний час з подрібними чарівними паличками у кейсах, навіть якщо ці феї дико схожі на їздових. Після двох діб маринування у тутешньому загратованому кліматі, у нього перед очима весело мерехтить його кидає в жарт у холод, і він безперестанку зашпортується на рівному місці. Голову так і хочеться відкрутити і сказати, що так і було. Роки вже не тремтять, але чомусь постійно терпнуть пучки, хоча він і невпинно розтирає їх. За дві тутешні доби. Проходить вічність, не просто проходить, а катиться асфальтовим катком його нервами і судинами, і важко сказати, що присмак, який вона залишає на згадку, йому до вподоби. Добрий день, Андрію. Ваша мама розхвилювалася, що ви не зателефонували її, як обіцяли, і сама передзвонила до нас на роботу, а довідавши, що вас забрали у відділок, зв'язалася зі мною рада адвоката викликає судомне бажання зареготати, але хлопці в міліцейській формі неправильно б його зрозуміли.